A kans is net a kans as jy dit vat, sê Patricia Loos met ons inleiding en uh, baie welkom aan amal wat ingeskakel is op hierdie 19e dag van juni 2020 of 2020 soos partijmense sê. Ons is laatst week vrijdag op die 8ste program van ons uh, op die horizon uitgesaai met Sean uh, Achelios as ons gas en volgens die terugvoer het, het baie goed gegaan. Die luisteraars is oor die algemeen baie beindruk met die uitstekende talent wat op ons horizon sit en inluur En wanneer hulle binnenkort grootname in die muziekbedrijf gaan word, kan jy sê ons het het heel eerste op Net Radio SA gehoor. Baie dankie ook aan Stabust Productions wat my op hoogte hou van die nieuwe talent en ook van tyd tot tyd vir my onderhoude reel met hulle hordes kinsnaars. Dankie Alicia en jou span mense. Raad, right, sit terug, skop die skoene uit en luister lekker na die vast talent wat ons vanmiddag vir julle gaan opdus. Van jaar vier hierdie 25-jarige jazz prinses van Moselbaai haar, met haar thuisloose stem haar vierde of derde jaar in die muziekbedrijf Sy het in die huis vol muziek groot geword en het gedeerde na haar schooljare koor gesim en concerte deel geneem en klavierlese gehad. In een kort tijdperk waarin sy al professionele muziek maak, het sy ook reeds die verhoog met talle grootname gedeel, waaronder Chris Chameleon, Elvis Blue, Laureke Rag, Corlea Bota, Koonie de Wiljoer, Steve Hofmeier, Bobby en Karleen van Jaarsveld, om net een paar te noem. Verder is die blonde kop ook gereelde gezicht by die groot mu muziekfeeste soos die Diasfeest, Narkiefeest, KKNK, Bravofeest en die Boush Lapa is uh, een muziekfeest. Sunil, sing. Ons uh, eerste wat sy van sing is uh, Hartse Wens. Lekker luister. Lekker luister. Vergeete me in dis seer, as hier hart net aan o breek. So sou wat nik en is nie. nie Bly En my gedagtes draal hier rond. Sus so, so is boek wat nie, kar is krein. Ek vien se so kan jau net, vir hyt sus jai van my die wereld in mekaar Misschien was ek lief vir jou om te verstaan Verstaan Hoe moet ek net aan beweeg wat kassefonds het nooit gebeur het Sê my hoe moet ek net al so gauw vergeef Het jy lang al reeds gepak Soos die droom met jy verdwijn van my vanand Maar jy doel nog steeds hier rond Soos die spook wat nie karres krij In My gedachte sal jy hier veral tyd blij Valeska Muller en ek wil vir al die paas vandag sê, gelukkige Vadersdag en ommel van jylle jylle betrokkenheid en jylle kinderse levens beteken die wereld en jylle maak een verskou en ons waardeer jylle Vadersdag wense daar ook van Valeska Muller na soos Soenel van ons gesing het hartse wens Sonell het ook twee vertooning saam met Pieter Koen en Willem Bota sy kyknet, skoletour gedoen. Hierdie talentvolle muzikant wat dier die alledaagse gebeurig geïnspireerd word om harts te skryf en uh, hondervleis mooi muziek op te skep is uh, groot triteldier liefhebber wat daarvan droom om eendag een veilige hawe te stig vir mishandelde en weesdiere. As sy nie bevoorig genoeg was om haar muziekdroom te kon volg nie, vertlap die sangeres dat sy graag een professionele grimeers kunstenaar uh, of sielkundige sou wou wees uh, omdat om sy daarvan hou om na mense te luister en raad uit te deel omdat sy een voorliefde vir die jazz en swingmusiek uh, vind uh, het sy anklank by uh, uh, kunstenaars soos Dean Martin, Elvis Gerald Frank Sinatra en Kitty Meloa. Oor die afgelope paar jaar het sy besef dat sy nie eh uh, dit maklik vind om in die buite in die musiekbedryf eh uh, te werk nie, maar dat jy jouself moet glo en nie oor sensitief moet wees vir kritiek nie. Dit is eintlik baie belangrike nuus dat jy moenie sensitief wees want baie mense wat nie kenners is nie kom per ty met die uh, ergste negatieve kritiek na vore. En, nou uh, gaan uh, snel weer vir ons in die liekie sing, en uh, so direct na die uh, uh, kersbootskap, of kersbootskap, waar kom ek vandaan? Uh, die Vadersdagbootskap van Pieter Mercato sing sy is wat so vir ons hart op jou mou. Gaan ons. Baie dag, dit is Pieter Markkattu, ek wil vir al, al die papas een baie gelukkere kardesdag toe wens. Lekker dag. Ek Ek is net te mens Soms maak ek ook fouten, per die keer al te veel vir jou. En soms, verstaan ek nie myself mee ek weet nie wat ek doe nie, maar die liefde loopt snaks, ek draai met jou. Hoe sal ek ooit dit kan beseef dat ek ou, sê wat ek wil hê jou het dra my hart tot by met my blij ek weet die liefde blei getoldig en ek sal vir jyvig wacht vir jou door die einde van tyd net vir jou hoe sal ek ooit dit kan beseef dat ek al zit wat ek wil in jou ek draai my hart op jou maak staan ondouw I draai my hart op jou mouw En as ek in jou oor en kijk, verdwijn die lijne sky ons kijk, en skilig maak jy is genoed die bier ter helft van my ek ek is net een mens een mens wat die lief weet met alles die binnen my vrouwt van my leven is niemand anders behalve jou Hey, all you awesome daddies out there, Nathan Smith here, and I would just like to wish you all a wonderful happy Father's Day Cheers to you all Die bekende daar Nathan Smith met sy Vadersdagboodskap en ons het geluister na Sonel met hart op je mou, uh, soos hulle in Engels sê, watch this space. jullie gaan nog baie van hierdie meisje kind hoor. Ons gaan daarnaar nou Reinhard Hugo toe. Hy is een gewilde Suid-Afrikaanse acteur, vooral bekend vir sy rol as dokter Tertius Jonker in die gewilde kyknet uh, CP Binnenlanders. Hy is ook een muzikant, liekie skryver, motiveringsspreker en skryver. Hy werkt sêder 2008 in die vermakelijkheidsbekroonde ach wereld in 1910, stig hy uh, saam met Hugo Ludwig die seensgroep Adam. Hierdie gewulde groep het uh, die jare al talle toekennings verover op verskillende muziekfeeste opgetree en verskye radiotreffers gelever. Die veelzijdigste uh, ster Sy tebiet solo, die rivier, is onlangs vrygestel en het soos een velbrand op die sociale media verspreid. Omdat dit nie is wat jy verwacht nie, trek die rivier onmiddellik jy aandig wanneer jy dit vir die eerste keer hoor. Ons sit terug en ons geniet. Die rivier van Reinhard Hegoe. En die rivier. Die bergen, die my hart op soek na waterstrome en die wortels van my siel het vlak gele en ek was verloor hier is tof en sand geloom. en ek het my siel verkoop van alles wat leeg is die duister en dood Oor die zon met die silwe rand, lewe die wolke dig en donker, en ek smag na die reen en die reed van die wind, wat roep soos die storm nader, en die tranen nie gestoord, ek het so veel meer gekort, wat my weer sal bring, na my brandende bos. Maar jy was nog altijd daar, soos die hemel keer jou staar, en al my voute miskyk, en dan loop die wale oor, en die grond is nie meer, Ek verdwaal in die skadies van die boeme Maar dit blei geloof van die plek waar die in die reis het ons geroemd, en die water het geslaan, en duizend gevier, er hier noesie aan, en nou is ons hier en ek hier my hart vir jou, niks ek het nooit gedink dat ek zou verdrink in die lucht van jouw wildste dromen en die moeder in die klei sal ek net vir jou beklui, want jy is die water, wat vloeie dier my, en ek was nog nooit verlaten, want jou my kop voer water elke keer, as ek wil zink, en dan hoop My name is Marius Libbe and I would just like to wish all the dads out there Happy Father's Day. Thank you for everything that you do for us. It really means a lot. Thank you. Marius Lip, Libbe met Vadersdagwense en Reinhard Hegoe het die rivier vir ons baie um, uit die hart uit gesing daar so met uh, oorgave. Uh, hy is ook een baie baie talentvolle persoon en uh, Die revier is ook een van die liekies wat jy uitnooi om saam te sing en uh, jou gemotiveerd laat voel. Volgens Reinhard sal dit die geldig wees op vir alle ouderdom en uh, want dit beteken verskillende dinge vir verskillende mense. Die liekie handel oor verskillende thema's waar die belangrijkste boodskap is dat daar iemand is wat jou kan help om die verlede te genees en achter te laat. Het gaan oor die Heerese genade en hoe hy jou foute sal wegspoel, verduidelik hy. Daar is baie mense wat lei, maar nie weet hoe om hulp te vraan hee. Ek hoop dat hierdie Likie luisteraar sal leer om hulle self en diegene rondom hulle te respecteer, want die lewe gaan oor baie meer as net seks, dwellings en rock'n'roll, sê Reinhardt. Die Likie wat hy saam met die groep Adam opgeneem het, is Uh, ek sal oorlog maak vir jou en dis wat ons nou nog gaan luister Ek kan my handen nie van je lijf afhou nie Disvisies onmoendlik om jou te laat gaan Jy lyk so verleidelik, so onvermaidelik mooi Vir my Niemand sal jou vaak nie, sal ek nie, kan toe laat nie Oh, jy weet ek sal vaak jou jy nie geaf te hou oh dit oh, oh, oh, voorde of sonde sal ek vir jou bedraai ek sal nooit laat gaan nie want ek is in stad ek by jou liefde sal dat sal so oorlog vir jou maak Ek weet wat jou oor vir my wil sê Dis tuinlik vir my dat Jy my ook wil he Ons van geleidelik Dis so gemaklik hier By jou Niks kan my weghou Niks kan my ooit weerhou Ek sal vrag jou. Oh, Peter as jy nige af, Terou. Oh, oh voelig of zonder, Sal ek vir jou beklaai. Ek sal vrag nooit laat gaan, Nie, wat ek is in staat. Ek die jou liefde, soldaat. Oorlog vir jou maak ah, Sal so oorlog vir jou maak voor fjou Oh en gister sien ek jou ter ag Oh dit voel of soos dis so ek for your time nooit laat gaan nie wat ek eens instaat I pray you love so god oor ek so <blending> Reinhard Tegu saam met Adam sal oorlog vir jou maak en natuurlijk is die ene nie meer heeltemal so op die horizon nie dit is nou een baie bekende liekie en uh, ja, mens hoor hom baie oor die radio speel en selfs op tv het mens hom al geseen Varewey George is in Petersburg geboore en hy really? daar groot uh, geworden met jazz muziek Hy het as tiener beginne kitaarspeel en alhoewel hy aanvanglik architectuur sou studeer het hy dit opgegeef vir sy muziekloobaan. Sy debiet kortspeelplaat vir een vreemdeling is in 2016 vrygestel. Dees daar luister hy na moderne folk, Afrikaans, alternatieve muziek, blues en af Amerikana hy put groot inspiraties uit uh, stories uit, en soms is het uh, sy eie story, ander kere is het iemand anders verhaal, en per ty toe waar hy sommer in sy verbeelding ook iets op, wat uh, dan verre weg dit uh, oorgee in mysiek. Uh, Far away George syn voor ons sy eerste ene, en die plaatsen is Amo, Armo, but, nee, is Amer lekkene leister. I moved to California. I was a young explorer. I saw a message on. Just to call you But it was more than just a name George Amor, heel onneste genre, as wat ons normaal weg op die program het, ek dink die border so aan jazz of a, ja, iets en daar die lijn. Nou, die kunstenaarse plannen vir die toekomst sluit in een nieuwe Afrikaanse album, waarin hy reeds beginne werk het. Ek glo dat die proces moet vloei so wanneer die inspiratie volop is, moet jy juist die krane opdraai. Uh, sê Faraway George en hy gloed dat sy niewe album en enkelsne die naaste is wat hy nog sal kom aan wat hy graag met die wereld wil deel. Muziek kan jou in baie verskillende richting stuur sê hy maar ek voel asof ek nou doen waarvoor ek gemaakt is. Sluit hy af. Faraway George sing Aftraipad van die grens kom kry as ja, jy jou oor uitwryf dan is wat is dine waard is het net op, op net in goud gedoop sê my as jy wil by die aftraai pat by die aftraai pat my eens kan sê my as jy wil as jy my wil sien As jy my wil my vriend Veelste veel Gaas te mê Wie zou denk dat, dat ek jou kom Dan ek heet jou die weergels Weet jou leven jou stil en met stop Wat is dinge net op, op Net in goud gedop O, sê my as jy wil, by die aftruip By die aftruip wat my sky Sê my as jy wil, as jy my zin, as jy my wil, zin my vriend. Veel zoveel so gast te mê wie zou dank dat ek jou kon? George, as min sangers en kunstenaars wat kan wegkom daarmee, om slechts met gitaarmusiek uh, op te tree, sonder dromme of enige ander buitlanke. En uh, Farway George, toen het hier meesterlijk, ek, wel, al wat ek gehoor, daar was een gitaar en uh, dit het heel goed uitgedraai. One Voice bestaan uit Kalinka, Kilian, Carla Strauss, karma Karmakoetser en Janke Bester. Die groep wat vier unieke vokale combineer om een moderne harmonieese popklank te skep is in 2018 gestig, nadat die meisjes mekaar ontmoet het en besluit het om hulle vaardighede te combineer om iets niets en op windings aan die plaaslike mark te skep. Die orkest is passievol oor muziek en hulle beoefen een boeiende energie op die verhoog ook uit. Hulle werkt tans aan oorspronkelike muziek vir hulle volgende album en beplan online concerte en optredes vir die rest van die jaar. Die vier meisjes, One Voice, sing eerstens vir ons, Droom Planeet. Koei om jou Daar is iets wat ons twee by mekaar hou Wat ons nie weer wil het gaan nie My die hemel blauw, sal ons hoop kry, dat die toekomst vir ons oplee, en ons saam ons baas sal tot een dag. Kry ek sien, broer die wind, wat ons leven gee, weer soos kind, daar is volop bloem in my hartse taak. Wat ons self nie kan vermag nie Want ons kan nie in ons mag nie Omdat ek van jou hou Sal ek glo dat elke kleine faukie Wat jy mag, mag jy saak nie Sa my die planie Kijk! ons by mekaar kan hou, wat ons reed waar ons eens sal wees. Ek en jy is ons eie ou klein dorpie, en ons eie wereld, op ons droomplaneet. Kijk sien broer die wind, want ons leven gee weer soos Carla Strauss van One Voice hier en ons wil het so graag vir al die paas daarbuiten een wonderlijke vadersdag toewens. Carla Strauss van die One Voice groep wat ook al die vaders uh, gelukkige vaderdag toewens op zondag, die 21ste sal het wees? Ja, 21ste. Nou, die eerste klompie meisies, goeie nies wat hulle aan, kan aankondig, is dat hulle een likkie vir die Toys for Africa Foundation en Childline, Hotline later vir jaar, gaan opneem en vrystel om die hoop te gee aan kinders wat mishandel of geboelie word. Die rede waarom ons besluit het om deel van hierdie project te wees is omdat hierdie probleeme so relevant relevant is in die samenleving van vandag. Ons en mense wat ons ken is allemaal hierdoor op een of ander manier beïnvloed vertel hulle oor hulle besluit om deel te wees van hierdie initiatief. Ons verstaan hoe moeilik het kan wees om te erken dat hulp nodig het en daarvoor te vraag. Door deel, de, deel te wees van hierdie initiatief wil ons mense laat weet dat het in orde is om soms kwetsbaar te wees en dat hulle ook in orde is om die hulp te kry wat nodig is. As ons slechts een persoonse leven met hierdie project kan veranderen, is dit die moeite werd, sê die One Voice groep. Hulle sing nou vir ons hulle tweede ene, en dit is You Don't Own Me. You don't own me I don't have to be the one who's telling you You don't own me It may seem a little lie, but you know it's true I never explained to you why Next thing we knew, it was goodbye You don't know me Even if I gave you everything I had To make you sigh wat het ten potentiaal in die groepie One Voice die vier dames uh, uitstekend gesing. Uh, Lilia Lissive neem al sanglese by Yolanda Becker van dat sy 12 jaar oud was. Sy het echter gauw achtergekom dat sy instrument moet kan bespeel as sy graag leekies wil skryf en gitaarlese was dus die volgende stap aan haar reis as musikant. Ek het al baie gegroe van het ek be be begin het met my muziek en my stem het ook al baie verbeter herkens hy. Om haar vaardigheid as muzikant te verbeter, het die kunstenaar onlangs met kafir en ukulele les ook begin. Die talentvolle ster het haar eerste enkelsnit, Heartbeat, in 2018 vrygesteld. Kort daarna het sy die kans van een leeftijd gekryd. Een familielid het aanbeveel dat sy een liekie inskryf vir een competitie op Jakaranda FM. Ek het gedink, ek sta nie een kans nie, maar het in elk geval ingeskryf en toegewen. As gevolg hiervan kon ek by Jakaranda Day 2018 optree, wat iets is wat ek nooit sal vergeet nie. Dit het my ook geleid tot my eerste radio onderhoud en optrede by Friday Live, sê Lilia Lisev. En sy het sederdien het sy nog twee enkelsnitte, Losing my mind, en rust het uitgereik. Lilia sing nou die eestjene daarvan, Losing my mind. of your kiss ooh you made my spin, you blur my vision i can't help falling you you made my head spin, you blur my vision i can't Lilia Lesef, en I just wanted to wish all the fathers out there an amazing father's Lilia Lesef, wat al die vaders her, geseende vadersdag toewens, uh, Rastut van Lilia Lesef is ingeskryf vir a Britse Likieskryfcompetitie, en het vir die twee kategorieën plek in die finaal besorg. Rastut is ook ingeskryf in die internationale Likieskryfcompetitie IC en sy het als finalist uit die strijd getree as ook een speciale eerlik toekening certificaat. Het is ongelooflikke voorrecht, aangezien 18.000 mense recht oor die wereld daarvoor inskryf en net 2% van die deelnemers in die finaal eindig, sê sy. Aangezien beide haar ouders muzikante is, het sy en haar sissie een huisvol muziekinstrumenten uh, groot geworden, volgens Lilia, is baie van haar sukses te danken aan haar ouweze ondersteuning. Hy het my nog altyd die geleentheid gegee om my drome te volg en my geleer om my hart te volg, ongeacht wat ander mense dink of sê. Lillie het hoop en talent, passie en deelsetingsvermoe en daarom is hy ginsling, haar gunsteling aanhaling dier Walt Disney so gepas. Enige droom kan waar word as jy die moed het om dit kans te gee. Lelia, the sieve, seems It. to her now. Hey Er is nog een om doktouw daar, uh, Lillia Lesef. Uh, Lillia, as jy luister, ek dink, as jy iets probeer soos uh, uh, Brandy Kahlal, so The Story, of selfs uh, Leslie Ray Darling, so um, The Spaniard, sal prachtig by jou stem pas. Uh, ons kyk uit na jou in die toekomstjare. Nou ek is nou ek is nou nie nie nie waard, nie waard. vir al die vaders in ons levens, die wat voor ons gegaan het en die wat na ons gaan kom en die wat by ons is, a baie gelukkige vadersdag, baie geseende dag, mag dit een dag wees wat ons mekaar net weer eens waardeer en dit sal ontdouw om saamwant ons in die toekomst in te vat vir die volgende jaar het voorle. God bless! James Boland van Postyf, want dit vir al die paas al buiten sê, a baie gelukkige vadersdag, geniet het saamwant jylle families. Dis tyd vir my maaf te sluit. Baie dankie vir die saamluister. Ek vertrou julle die nieuwe talent soveel geniet soos ek ook het. Uh, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol. Indien enige een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van uh, enige van die kunstenaars in die program, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at live.co.z en cc dit aan admin.netradio.sa.co.z Ek herhaal die twee weer. Ludwig Venter, dit is als een woord, in klein letters, at live.co.z en sies jy dit aan admin.netradio.sa.co.z Ek sies jy met die rechte persoene uh, in verbinding sit, dat jylle besprekings kan maak. Of jylle kan my sommer bel by 072 541 9803 En dan ek sal baie waardere as jy uh, kunstenaars wat oplein onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut met die doel vir bekendstelling vooraf opgeneem op Skype my uh, oproep sal gee op myself van nommer 072 5 4 1, 9, 8, 0, Ek speel vandag uit met Mia, sy klop vir my ook uh, en net voordat die plaats speel sylle kaar uh, vadersdagboodskap ook uh, vir julle opzit en tot volgende week maandag met die heruitzending van my ander program tref van toekat tot nou om drie namerig as het ek Ludwig Venter wat sê loop mooi kyk na jouself en net die allerbeste word jy toegeweens. cheers vir eers eer. bye met, ek sal alles vir jou geë, jy is myne, myne, en my aard knop, knop vir jou, en die glo van die nacht is vier maar blauw, en my kom blij draai, soos die liefde my die zon, saak op die hemelrand, voel ek jou liefde in my brand, en ek die naamse schemerblauw en my kom blij nie draai soos die liefde by my soos die son saak op die heer Schemer blauw en my kop laie draai Soos je liefde my waai Soos die zon sa op die hemel rand Voel ek jou liefde in my brand En ek voel jou waard Klop, klop, klop vir my waai